Rânduri pentru cuvintele Nu și Da Autor Ion Minulescu În poarta curții, unde m-am oprit, m-a întâmpinat un zarzăr înflorit, un zarzăr alb ca părul meu încărunțit. și în pragul porții în care am bătut, un buldog negru m-a recunoscut și m-a lătrat ca un salut de bun venit. În poarta casei tale în care m-ai găzduit întâmplător, când nu eram decât un călător bătut de vânt și mângâiat de soare, m-am regăsit ca în prima zi când tu îmi repetai cuvântul nu, nu, nu și ți-ascundeai în palme ochii plini de ură și neîncredere în străini. Dar când am vrut să plec ca un zevzec, Tu m-ai oprit cu graba unui gest nebănuit Și în gura ta cuvântul nu s-a transformat în alt cuvânt, Cuvântul da, un da sonor și adevărat Pe care-l auzeam așa întâia oară în viața mea. Dar ce păcat că n-am putut să-l îngrijim Așa cum am fi vrut, Căci într-o zi cu ploaie și cu vânt, Cuvântul da se îmbolnăvi Și apoi muri, Cum moare în gură orice cuvânt, Când nu-l mai poți măcar șopti. Dar astăzi, după șapte ani, când morți își schimbă locuința, Eu, care mi-am păstrat credința În zei noștri subterani, Mă îndrept spre ei cu voia ta Și-i rog frumos să-mi pe defunctul, Da, cum amviat viat pe vremuri și Hristos. lectură Maya Martin